kon zokua yeah. prozesu honen eh, inguruan hitzeingo dugu ikaste yeah. mugimendu berria galdera eh, horra irean egutzen eh, dugu guzti eta hitze egiteko bai irungo bilagune eh, ditugu garasi eta baina kaixo arratsaldean biei arratsaldean bai Horaziko gara, zuk gua ba, itza, egia da Euskal Herriko Kaleetan e, asko e, bueno, presentzia handia izan duela azkeneko hilabete hauetan, eta lenik eta bein, bueno, oraindik ezagutzen ez duenarentzat, zer da? Ba bueno, kaixo guztioi, e, zuk gua gazte, gazte prozesua da, gazte antolakundea sortzeko prozesua. E... Orbilduko gara edo biltzen aritu gara izan e, izanere prozesua hasi zen iraiaren hogeita bederattzian eta horbilu gara ba, ikuspegi ezkertiar eta berttzala daukagun gazteak eta ba hor izango da azkenean e, antolakunde berriaren ikuspegia., uh -huh. Bueno, esan dugo ba, prozesu hori e, noski abiatua dela, jabilkura ugari eh, antolatu dituzue baitare gure eskualde honetan eta irunen, eh, zehazki. Eh, Lehenik eta behin, eh, jakineko genuken nola eh, bueno, zer modu zabiatu da? Erreza izan da, bueno, ba, irungo gazteekin harremanetan eh, jartzeko, aurretik eh, lan prebiobate egon zen. Nola izan dago guzti hori? Bai, hau azken finean, <coughs> ibikinan, udazuan, pues, prozesu guztia pixka diseñatzen, Eta gutan zehar, abiatu genun arrema dinamika bat pues, gaztez berdinekin, azken finean gero elburu azekana bera parte hartzea prozesuan zehar, eta arremeneka goi bukatzian, pues, abiatu zen garazik esan duen bezala ireako eta betzian e, prozesua bera egoskal herri mailan eta irunen zehazki urriaren amabian. Urriaren amabian abiatu ginen lehenengo blokeakin, e, izen azekana... E, e, Egoera horokorraren azterketa, eta bertan ebin eginan eztabaidatzen gaur egun gazteok nola ikusten genuen mundu mailako egoera. Hor ezta sakona, potenteak eta txokunak ikusi genitun, andorio ezberdinak ateratuz, azken finean batez ere, oi sistema kapitalista patriarkar batean bizi bizigeala, eta honek nola bultzaten gaitu, nola sortu du kontsumo jendarte bat. Uh -huh. Bueno, e, baten batek pentsatu dezake, ba, proposatzen ari zarena, behar bad da aurretik e, bueno, ba, egina dagoela, izan ere azkeneko urte hauetan, E, mugimendu e, ezberdinak, e, sortu bai dira, gai sozialei lotuak batzuk, beste batzuk, ba, bueno, bestelako e, gai batzuei e, lotuak, zuek e, gazte izuzentzen zarete, baina, e, bueno, onarri e, eta oinarri defin, nahiko definitu batekin, ez da? E, arlo sozialari daukionez, arlo politikoari daukionez, guzti horren inguruan hitz itzeiten ari zarete. Ez arete alderdi politiko baten gazteriaren e, planteamendu egiten ez da? E, inundik inora, gu bai hasi ginean prozesua pues, gaztun artean bai ikusi gehnun ba, gaztean toloakunde honek pues, ezkera bertzelaren baitan kokatzen dula bere burua baina era bat autonomoa izan bardula, Osa, uh -huh. bere proiektu politikoa nola bai, independentsia eta sozialismoa Bezala dakara, ipar bezala, independenzea turimogu izango litzakena, baina ez dagoera inungun dikinora lotu eta inungo alder diporetikoari. Gero finean, hau nahi dugu izate antolakunde zabal bat, mugimendu izateera batekin, eta ez du izan behar danoka dos alderdi politiko politikozeaz bateekin. Azkenian dugu Gazteo Bildu kritikotasun sol puntu bat sortu eta hortik aurrera gu Gazteo gure Gazte Herri propioa eraiki. E, aipatu dugu orain arte zuten lana eta baita ere, bueno, hemendik ba, aurrera sere ingo zuten aipatuko dugu hori e, bai, hemendik gutxira eta jagabunak <hah> bueno, ba, esan dezakeago gainean gainean ditugula, e, zer da ba, datozen asteetarako, Gocho gora berantolatu, do zuena. Eh, bueno, ora eh ora zaiguna izango litzateke 3. blokea lehen baino komentatu du edo hasida le lengo blokea eman dugula, baina bigarren blokea ere ere eman dugu Irunen, hori e, bukatu genuen azaroan no, 2024ean horralako zerbait. Eta orain ba hori hasiko gera, 3. blokea lantzen Eta guretzat hau izango da blokeri garrantzitsuena bertan landuko delako gazte estrategiaa bera eh horritze eingo dugu ba, komunikazioaren inguruan, gazte mugimenduaren inguruan, hori e, ba, estrategia bera nolako izango den eta eta hoe hori lantzeko bi bi bilkura ere eingo ditugu, bata izango da hogeita ean abenduaren hogeita ean goizeko 10:30etan, Eta bestea, benduaren hogeita zazpian, arratxaldeko bostetan biak kultur elkartean. E, bestalde hogeita lau gauean e, aziak azia irekiko dugu, zuku taldekoek, er, eta eta hori. Mm -hmm. Eta, bueno, gau horretan zerbait berezian tolatu zutez. E, egun hor, e, hogeita lau gaueko bai. egun horretarako. Bai. E, mm -hmm. Bueno, eh Bueno, igual comentatzea bai. 24 hau horretan asmoa dugula pues, etoriko dieen gazte guztiei, oso, opari bat ematea. Mm -hmm. Azkenfinean pues es dugu gamonetako filosofia hoi aintzatarte nola, baina bueno, bai, pues emateko beste askutsu bat eta jendea ekartzeko azkenfinean pizkat oinarte parte hartu dugun gaste guztie pizkat biltzea jaigiroan nere elkarrezagutzea, talkerarremantzeko eta bueno, egongo dialogo pariak Pues gerturatzen den de goazte hori horentzat. Bueno, ba, deialdi hori, eginda gainera esan barra dugu, e, orain arte esagola oitura ondirik e, ogeita lau gauean, e, gutxian ez irunen, e, irun eta ondarribian e, ateratzeko, eta, bueno, horrezkintza eta okera badago baitare, ba, E, bueno, ba, besta horretan edo ekimen horretan parte, parte hartzeko. Prozesua jarraituko du, urtarri etik aurrera, e, martxotik e, aurrera esan dezakeguguen ja, prozesuaren azkeneko zatian e, sartuko zaretela. Nola izango da guzti hori? E, Bukaera aso nahi duzu? Ba, Bukaera emango dugu aurreko ba, astean argitaratu zen bezala gazte dan, barare, dan Bitartez, hori e, izango da, martxoak, hogeita? Hogeita sortzi, hogeita betzi, hogeita mar eta pilaen batean. Uh -huh. Eta bertan antolatzen nahi gea ekimen ugari, tallerrak, estabaidak, konzertuak, eta azken finak gazteok eta gaur egun da magun filosofiakin batean golituzketeen ekimen ezberdinak. Uh -huh. Eta hori izango litzake, bai, prozesuaren bukaera eta aldi berean gazte antolakunde berriaren jaiozaren olabait esate Miten? Uh -huh. Beraz eh bueno, gelditzen zaiguna da eh pasuékin ba, arraunaretan hartzeko, bideak eh, daude edo ditu zu Edo moduri ke egite eh, eh, erresena, es eh, ze, zein izan daiteke. Oi bai izatea azken finean prozesua abiatu zenetik, bai argi utzi nahizan, pos, izena bereak esatetun bezala ez, zuk zutik gura da norbanakotik kolektibora, Ordun sa, prozesu honek nahizta batzuk ego nola baita bizkata, antolatzen nola, sa, prozesu hau, danok egiten dugula, gazte guztio egiten dugula, gona ez dago nola baita talde bat zehatzago dena horren amaten duena. Uh -huh. Guztiun arten amaten dugu, oda azkin norbanako bezala, pos nahi duen guztia sabaltzen du edo nola, orduen arremagan jartzeko, pos, bueno, bai, aziara junda ola bai. gurekin... Edo bestela hogeita lagoean bertan, e, aziati Oida. pasatzea, eta, bueno, zurekin arremagan jartzea hori izanko zen. Berberda, ba, modurik egokin. Bai. Ez dakit, e, zerbait gehiago gehitzeko duzuen, zerbait eipatzeko, Bai, e, komentatzea eh Tximeleta Gazte Mugimenduaren dokumentala emango dugula eh Abenduaren 26ean Arratsaldez, hasian baita ere mm -hmm. eta bueno, gonbita ezusten dago. Bai. Hori da. Esango dugu ba txim, Tximeleta dokumental hori jasotzen duela baita ere, azken finean Gazte Mugimenduaren e, bilakaera, ez? E, edo historia, Euskal Euskarerriko Gazte Mugimenduaren historia. Uh -huh. Bueno, para hasta aquí te esquerrikasco mi esker. Hau lur. Aur. Tu adidaría onke avesa la carrichen dilucreza la siniste ndu buscar ansuke Pada gure armaitza itxagure ama Entxundu zouzgatun berri honek esan dizu dana Letra kontxumitu dezakegu Baina noko dainduko du krizia Jesus joa beala zelazia Asia. Aimezte jainko zeru bakarrea Nok banatuko du eskazia Amar segundu behar baditu teziak Ainditzeko berroikaman urteko ipotekan bizitza zaintzeko Taz gaudesal gai esaten zuna besti horretan Zin bat bendur gaudu dira begi ez zaretan Benetan, naztu diran erabea Karazun zaitxuta droga kontxumitzaian Enda iruro gai kilometur duko abiaduran Ez berdinchera el heru onaxarra que ta coalia como de neralla oneta norayo así de neralla sirena en vez de Chavide al gato come a revuelta mañas tira contra tu bachuquida hasta en nubla sentimenan jarrai tus amestus barre con miñequinas manchenetamestus a mechacamet ametx, tas va direño i serori sentichen de sobidi tus megira tus ampoli a chacha tus sistema rio quegite samerjilen gelditu con asorientas una este tengo tan ajo chingaren eticomel con la sabirtud guau en merechilaro que Hlo hurtingiksktu.